surah at-tariq Bismillahirrahmanirrahim Wassama'i wat-tariq demi langit dan yang datang pada malam hari Wama adraka ma at dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu yaitu bintang yang bersinar tajam setiap orang pasti ada penjaganya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan khuliqa mimpi dia diciptakan Dari air mani yang terpancar Yang keluar dari antara tulang punggung Dan tulang dada Sungguh Allah benar-benar kuasa Untuk mengembalikannya hidup setelah mati يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرِ Pada hari ditampakkan segala rahasia فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْحِ Demi langit yang mengandung hujan وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْحِ dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. <tuh> Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. <tuh> dan Al-Quran itu bukanlah sendagurawan. <tuh> Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.